От і тепер, поки я пишу, вона виводить під засминовим кущем. В нашім городочку нова новина. Молодая Вера в колю влюблена. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Молодая Вера в колю влюблена. Подруга йшла ззаді, а Вера впереді. Оказався ножик у Вери в груді. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Оказався ножик у вєри в груді. 6 листопада 1946 року. Місто Бердичів. Сьогодні був короткий день. У Ренці відбулися урочисті партійні збори, присвячені річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Я був трохи розчарований це, можна сказати, головне свято для нашого народу, а тут воно пройшло якось мляво, тихо, закрито. Я б навіть сказав, якось сором'язливо. Ну, прочитав голова міського комітету партії доповідь, ну, поаплодували йому, на тому все і скінчилося. Ніякої тобі демонстрації на сьоме число, жодних транспарантів і ніяких повітряних кульок. Ну, що це за свято? Підходжу до політрука і кажу. Іване Савичу, ну як же так? А як же політика партії? А він мені на те. Запам'ятай, синок, ти у Бердичеві. А тут різких рухів робити не рекомендується. Ось така політика партії. Прийшов я додому і замислився. Що він хотів сказати цими словами? А Завтра вихідний, хочу піти порибалити. Щось затужив я задумівкою. У нас у цій порі вже два місяці, як сніг лежить. А тут стоїть золота осінь. Аж бренить. Буває, вийдеш порибалити наоб, і чого тільки не вловиш. Наш народ у Сибіру на дичині, рибі, лісових ягодах і грибах Виживає, а тут природа інакша. Взагалі я ще перед війною, коли вчився в Москві, та за час війни відвик від дому. А тепер ось знову доводиться пристосовуватися. Риболовля на гнилоп'яті нікуди не годиться. Це не об. Але кращого місця для відпочинку немає. Та й комарів тут менше, ніж у нас у Тайзі. Я вже потроху починаю обживатися. І дещо тут уже починає мені подобатися. Як сядеш на гнилоп'яті, закинеш вудочку, розвернешся, і перед тобою розкинеться в усій красі українська природа. М'яка, трохи недбала, але співуча і якась політично неграмотна Чисто як Анька. От усе в неї є. І краса, і голос, і розум. А скористатися вона тим не може. А точніше, не хоче. Сьогодні приходила до мене, і я їй подарував бюст Лєніна. А вона на те своєї. А на чорта дідька він мені здався. Кажу, Анно, це ж вождь пролетаріату. А вона той що... А я вирішив провести для неї політінформацію. Розказав про життя Володимира Ілліча і Йосифа Віссаріоновича. Вона довго слухала, а потім і каже, «Давайте я вам, Хведора Івановича, лучше галіхве постираю. Таке смішно. 18 листопада 1946 року. Місто Бердичів. Дивне містечко це Бердичів. Забобони ще не викорінені повністю. Почну по порядку. 7 листопада я зібрав весь двір на святкування річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Раніше я зауважив такий звичай у домі, де живу. Коли яке свято, всі мешканці збираються у дворі за великим столом приносять у кого що є і святкують, співають, веселяться. Так було у вересні на єврейський Новий рік. От і я вирішив так зробити. Накрив стіл, чим було, і запросив сусідів. Прийшли всі. Однак ніхто нічого не приніс. Чим напоїли, подякували і розійшлися. Як на поминках. Тільки Костя Шухер спитав. «А що воно за праздник сьогодні?» А сьогодні за церковним календарем Михайла. Льонька Одноногий і його жінка Катрія зібрали всіх. Я подивився в календар. Яка червона дата? Ніякої. Може, чийсь день народження? Та ні, кажуть, Михайло сьогодні. «А до чого це?» – питаю. «Та син же ж наш Михайло», – кажуть. «На Донбасі тепер, а ми як святкували, так і святкуємо цей день».